Marró, color que representa la terra, el vegetal, l'orgànica. Per això hem de llançar els residus orgànics al... Marró! L'orgànica representa gairebé un 40% de la nostra brossa. Si a casa tens lloc pel blau, groc i verd, no t'oblidis del marró. Si hi va, bé. Si no hi va, no bé. Fàcil, com reciclar els residus orgànics. Generalitat de Catalunya